פרק כ"ח בן עשרים שנה אחז במולכו, ושש עשרה שנה מלך בירושלים, ולא עשה הישר בעיני אדוני כדוד אביו, וילך בדרכי מלכי ישראל, וגם מסכות עשה לבעלים, והוא הקטיר בגי ון ויבאר את בניו באש, כתועבות הגויים, אשר הוריש אדוני מפני בני ישראל. ויזבח, ויקטר בבמות ועל הגבעות, ותחת כל עץ רענן. ויתנהו, אדוני אלוהיו, ביד מלך ארם, ויקובו, וישבו ממנו שביה גדולה, ויביאו דרמסק. וגם ביד מלך ישראל ניתן, ויחבו מכה גדולה. ויהרוג פקח בין רמליה וביהודה מאה ועשרים אלף ביום אחד, הכל בני חיל, בעוזבם. את אדוני אלוהי אבותם. והיה חרוג זכרי, גיבור אפרים, את מעשיהו בן המלך, ואת עזריקם נגיד הבית, ואת אלקנה משני המלך. וישבו בני ישראל מאחיהם 200,000 נשים, בנים ובנות, וגם שלל הרב בזזו מהם, ויביאו את השלל לשומרון. ושם היה נביא לאדוני עודד שמו, ויצא לפני הצבא הבא לשומרון, ויאמר להם, הנה בחמת אדוני אלוהי אבותיכם על יהודה, נתנם בידכם, ותהרגו בם בזעף, עד לשמיים הגיע. ועתה, בני יהודה וירושלים, אתם אומרים, לכבוש לעבדים ולשפחות לכם. הלא רק אתם עמכם אשמות, לאדוני אלוהיכם. ועתה השם עוני, והשיבו השבייה. אשר שביתם מאחיכם, כי חרון אף אדוני עליכם. ויקומו אנשים מראשי בני אפרים, עזריהו בן יהוחנן, ברכיהו בן משילמות, ויחזקיהו בן שלום, ועמסה בן חדלי על הבאים מן הצבא. ויאמרו להם, לא תביאו את השביה הנה, כי לאשמת אדוני עלינו, אתם אומרים, להוסיף על חטאותינו ועל אשמתנו. כי רבה אשמה לנו, בחרון אף על ישראל. ויעזוב החלוץ את השבייה ואת הביזה לפני השרים וכל הקהל. ויקומו האנשים אשר נקבו בשמות, ויחזיקו בשבייה, וכל מערומיהם הלבישו מן השלל, וילבישום, וינעלום, ויאכילום, וישכום, ויסוכום, וינהלום בחמורים לכל כושל. ויביאום ירחו עיר התמרים אצל אחיהם, וישובו שומרון. בעת ההיא, שלח המלך אחז על מלכי אשור לעזור לו, ועוד אדומים באו, ויעקוב יהודה, וישבו שבי. ופלישתים פשטו בעלי השפלה והנגב ליהודה, וילכדו את בית שמש, ואת איילון, ואת הגדרות, ואת סוחו ובנותיה, ואת תמנע. ובנותיך, ואת גמזו, ואת בנותיך. וישבו שם, כי הכניע אדוני את יהודה, בעבור אחז מלך ישראל, כי הפריע ביהודה, ומעול מעל באדוני. ויבוא עליו, תלגת פילנעשר, מלך אשור, ויצר לו, ולא חזקו. כי חלק אחז את בית אדוני, ואת בית המלך והשרים, ויתן למלך אשור, ולא לעזרה לו. ובעת הצר לו, ויוסף למעול בה' הוא המלך אחז. ויזבח לאלוהי דרמשק המקים בו, ויאמר, כי אלוהי מלכי ארם, הם מעזרים אותם, להם אזבח ויעזרוני. והם היו לו להכשילו ולכל ישראל. ויאסוף אחז את כלי בית האלוהים, ויקצץ את כלי בית האלוהים, ויסגור את דלתות בית אדוני, ויעש לו מזבחות בכל פינה בירושלים. ובכל עיר ועיר ליהודה עשה במות לקטר לאלוהים אחרים, ויחעש את אדוני אלוהי אבותיו. ויתר דבריו וכל דרכיו, הראשונים והאחרונים, הנם כתובים על ספר מלכי יהודה וישראל. וישכב אחז עם אבותיו, ויקברוהו בעיר מירושלים, כי לא הביאוהו לקברי מלכי ישראל, וימלוך יחזקיהו בנו תחתיו.